Ana Karenina, pista 11 Tocmai își scosese mâna din manșon ca să se apuce de bară și să urce în vagon, când un om în manta militară acoperi lumina șovelnică felinarului său. Ana se uită înapoi și în aceeași clipă recunoscut chipul lui Vronski. Ținând mâna la Cozoroc, acesta se înclină înaintea ei și o întrebă dacă n-are nevoie de ceva, dacă nu-i poate face cumva vreun serviciu. Fără să-i răspundă, ea-l privi lung și, deși Vronski stătea în umbră, îi văzu sau crezu că îi vede vedea expresia feței și a ochilor. Era aceeași expresie de respectuoasă admirație care o impresionase atât de adânc în ajun. În ultimele zile și chiar cu câteva clipe mai înainte, Anaș spusese că Vronski nu era pentru ea decât unul dintre sutele de tineri, toți la fel, pe care îi întâlnea pretutindeni. Și că nu-și va îngădui nici măcar să se gândească la dânsul Acum însă, în prima clipă a întâlnirii, o cuprinse un sentiment de orgoliu și de bucurie Nu avea nevoie să-l întrebe ce căuta acolo Știa tot atât de bine, ca și cum însuși Vronski i-ar fi spus, că se afla acolo pentru a fi unde era ea Nu știam că pleci și ta. de ce-i plecat? Îl întrebă Ana, lăsând în jos mâna pusă pe bară Fața ei strălucea de însuflețire și de un nestăpânit sentiment de bucurie. De ce am plecat? Repetă el privind-o drept în ochi. Știi de ce am plecat. Am plecat ca să fiu acolo unde ești dumneata. Nu pot altfel. În clipa aceea, vântul, rupând parcă zăgazurile, spulbere pada de pe acoperișul vagoanelor, zgâlțind cu zgomot o tablă ruptă un flurat strident de locomotivă jalnic și sinistru îndepărtare. Stihia viscolului îi părea acum Anei și mai frumoasă. Vronski spusese tocmai cuvintele pe care le dorea inima sa, dar de care se temea judecata ei. Ana nu-i răspunse nimic. Îi se vedea pe figură la untrică. iată mă dacă nu-ți face plăcere ceea ce ți-am spus," adăugă Vronski cu un aer de supunere. Vorbea pe un ton curtenitor și respectuos, însă cu atâta hotărâre și stăruință, încât multă vreme ea nu putu răspunde nimic. Nu-i frumos să vorbești astfel. Te rog, dacă ești un om cum se cade, uită ce ai spus, după cum am să uit și eu. Zise ea în sfârșit. N-am să uit niciodată niciun cuvânt, nici o mișcare a Nu pot să uit. Destul, destul. Izbucnia Ana căutând să dea o expresie de asprime feței sale, pe care Vronski o sorbea din ochi cu nesați. Apucând cu mâna bara rece, i-a urcat scara și trecut repede pe platforma vagonului. Acolo se opri, cercând să adune în minte cele întâmplate. Fără să-și amintească exact cuvintele lui sau ale ei, Ana simțea instinctiv că această scurtă convorbire îi apropiase foarte mult, ceea ce o speria și în același timp o făcea fericită. După ce rămase câteva clipe în picioare, ea intră în vagon și se așează la locul său. Starea de încordare care o frământase la început nu numai că nu se alină, dar se intețiate atât de mult încât Ana se temea în fiecare clipă să nu-i se sfâșie ceva în lăuntrul ei. Nu dormi toată noaptea. Totuși, starea asta de încordare și visele care-i ne pădeau închipuirea nu aveau nimic neplăcut și trist. Din potrivă, se simțea stăpânită de un sentiment de bucurie care o ardea ca un pojar și o întărâta în același timp. Către dimineață, Ana a șezând pe canapea, iar când se trezi, totul în jur era alb și luminos. Trenul se apropia de Petersburg. Îndată o copleșire gândurile în legătură cu casa, bărbatul și copilul, grijile zilei care începea și ale zilelor care aveau să vină. La Petersburg, în clipa când trenul se opri și Ana a din vagon, cea din figură care i-a tras atenția face ea a soțului său. Ah, Dumnezeule! Ia uite cum i s-au făcut urechile!" Se gândi Ana, privindu-i fața rece și impunătoare și mai cu seamă sfârcurile urechilor de sub marginile pălăriei rotunde, care o surprindeau dezagreabil acum. văzându o Alexei Alexandrovici îi veni în întâmpinare. Își potrivi buzele și, schițând obișnuitui zâmbet ironic, o privi în față cu ochii săi mari și obosiți. Un simțământ neplăcut strânse inima Anei când întâlni privirea lui fixă și ostenită, ca și cum s-ar fi așteptat să-l găsească altfel. O mira mai cu seamă sentimentul de nemulțumire de ea însăși pe care le încerca regăsindu bărbatul. Era un vechi și cunoscut sentiment de stânjenire pe care îl simțise întotdeauna în raporturile cu soțul său, dar de care, mai înainte, nu-și dăduse niciodată seama așa de limpede și dureros ca acum. După cum vezi, soțul tău e grijuliu și duios ca în primul an de căsătorie. Ar dea de nerăbdare să te vadă. Rosti el cu glasul său domol și pițigăiat, cu tonul ușor ironic, pe care le întrebuința întotdeauna când vorbea cu dânsa, vrând să zeflemisească parcă pe acei care s-ar fi exprimat într-adevăr așa. Serioja e sănătos?" îl întrebă Ana. Asta e toată răsplata pentru ardoarea mea?" răspunse el. E sănătos, da." Capitolul 31 Vronski nici nu încercă să doarmă în noaptea aceea. Ședea pe canapea, privind țintă în fața lui sau uitându-se la cei ce intrau sau ieșeau. Și înainte, Vronski impresiona pe acei care nu-l cunoșteau, prin înfățișarea sa de un calm neclintit. Acum însă, el le părea mai mândru încă și mai de nepătruns. Vronski se uita la oameni ca la niște lucruri. Un tânăr cam nervos, funcționar la tribunal, care ședea vis-a-vis, -vis, că începea să-l urască din pricina acestei expresii a ochilor săi. Tânărul își aprindea țigările de la el, încerca să intre în vorbă cu dânsul, îl gheontea chiar ca să-l facă a înțelege că nu era un lucru, ci om. Vronski însă îl privea ca pe un obiect, iar tânărul făcea schime simțind că și ieșise din fire, jignit că Vronski nu consimțea să-l socotească om. Vronski nu vedea nimic și pe nimeni. Se simțea puternic, dar nu fiindcă era încredințat că o impresionase pe Ana, încă nu credea acest lucru, ci fiindcă impresia pe care i-o făcuse ea îi dădea un sentiment de fericire și de mândrie. Nu știa și nici nu se gândea ce va aduce ziua de mâine. Simțea că puterile sale, împrăștiate și nefolosite până atunci, se adunaseră într-un singur mănunchi și tindeau cu o strașnică energie spre un țel unic și amețitor. Lucrul acesta îl făcea fericit. Știa că îi spusese adevărul, că plecase după dânsa, că toată fericirea, singurul rost al vieții lui, era acum să o vadă și să o audă pe ea. Când coborul din vagon la Abologovo ca să bea un pahar de sifon și o văzu pe Ana, primele lui cuvinte exprimarea fără voie ceea ce gândea. Ei părea bine că îi se taina, că o știa și ea acum, făcându-o să rămână pe gânduri. Vronski nu dormi toată noaptea. Reîntors în vagonul său, îi se înfățișa mereu în minte scena întâlnirii cu fiecare gest și cu orice cuvânt al anei. Iar în închipuirea lui, întrezerea în viitor, unele imagini care s-ar putea înfăptui și atunci inima îi zvâcnea nebunește. Când coboră din vagon la Petersburg, după o noapte de nesomn, Vronski se simțea înviorat și proaspăt ca după o baie rece. Se opri lângă vagonul său, așteptând să coboare și Ana. Să mai văd dată. se gândi el zâmbind fără voie. Să-i văd mersul, chipul, poate-mi va spune ceva." Poate va întoarce capul, mă va privi, îmi va surâde." Dar înainte de a fi zărit-o pe Ana, l l văzu pe bărbatul său, pe care șeful gării îl conducea respectos prin mulțime. Ah, da, soțul!" Abia acum înțelese că soțul era o persoană legată de Ana. Știa că doamna Karenina era măritată, însă parcă nu credea în existența bărbatului său. Se convinse de realitate numai după ce îl întâlni în carne și oase, cu cap, umeri și cu picioare, îmbrăcate în niște pantaloni negri, dar mai ales când văzu cum acest soț luă liniștit mâna Anei cu un simțământ de proprietate. privindu pe Alexei Alexandrovici, cu fața dichisită după moda Petersburgului, cu înfățișarea severă de om sigur de sine, cu pălărie rotundă, puțin adus de spate, Vronski nu se mai putea îndui de existența lui. Și încercă sentimentul de neplăcere al omului chinuit de sete, care a ajuns la izvor, găsește acolo un câine, o oaie sau un porc care bea apă și o tulbură. Dar ceea ce îl jignea mai cu seamă pe Vronski era umbletul lui Alexei Alexandrovici, care își legăna șoldurile și își bălăbănea labele boante ale picioarelor. Vronski nu își recunoștea decât sie însuși dreptul incontestabil de a o iubi. Ana însă era tot aceeași. Înfățișoarea ei îl învioră, dându-i aceeași emoție și umplându-i inima de fericire ca și înainte. dădu ordine feciorului său neamț, care venise în fugă de la clasa a doua, să ia bagajele și să plece acasă, iar el se îndreptă spre Ana. Observă prima întâlnire a celor doi soți, cu perspicacitatea îndrăgostitului, prinse semnele unei ușoare stingherele a soției când vorbea cu bărbatul său. nu iubește și nici nu poate să-l iubească hotărâi ele în sinea lui. Pe când se apropia din spate de Ana Arkadievna, Vronski își dădu seama cu bucurie că aceasta îi simțise apropierea. Ea se o clipă capul, îl recunoscu și vorbi mai departe cu soțul. Ați petrecut bine noaptea?" o întrebă Vronski, înclinându-se în același timp înaintea ei și a soțului, dându-i astfel lui Alexei Alexandrovici libertatea de a lua acest salut ca fiind și pentru dânsul, precum și posibilitatea de a-l recunoaște ori nu, după cum s de cuviință. Mulțumesc foarte bine, răspunse Ana. Fața îi părea obosită și nu mai era însuflețită de acele sclipiri care îi jucau în zâmbet și în ochi. În clipa când îl privi, ceva fulgeră în ochii săi și, deși scăpărarea de foc se stinse numai decât, Vronski se simți fericit. Ana se uită la soțul ei ca să vadă dacă îl cunoaște pe Vronski. Alexei Alexandrovici îl privine mulțumit, încercând distrat să-și aducă aminte cine e. Calmul și încrederea în sine a lui Vronski se izbiră ca ciocanul de nicovală, de recea încredere în sine a lui Alexei Alexandrovici. Contele Vronski, Rostiana ah, A, mi se pare că ne cunoaștem, rosti cu indiferență Alexei Alexandrovici dându-i mâna. Încolo ai plecat cu mama și încoace te-ai întors cu fiul. Observă el, rostind răspicat fiecare cuvânt, ca și cum i-ar fi ieșit aur din gură. Vă întoarceți desigur din concediu? Adăugă soțul și, fără să aștepte răspunsul, se adresa Anei pe tonul lui glumeț. Și spune, multe lacrimi s-au vărsat în Moscova la despărțire? Relund astfel vorba cu soția sa, Alexei Alexandrovici vrea să-i dea lui Vronschia înțelege că dorea să rămână singur cu ea. Se întoarse spre el și duse mâna la pălărie. Dar acesta i-a spuse Anei Arkadievna: Sper să am cinstea de a vă vizita. Alexei Alexandrovici îl privi cu ochi obosiți: Îmi pare bine, rosti ele rece, primim luna. Apoi, lăsândul l pe Vronski să plece, Karenin se întoarse spre soția sa. Ce noroc că am avut o jumătate de ceas liberă ca să te primesc și să-ți dovedesc dragostea mea adăugă el pe același ton glumeț. Preț subliniez dragostea ca să o pot prețui!" I răspunse Ana pe același ton glumeț, ascultând fără voie sunetul pașilor lui Vronsky în spatele lor. Dar ce-mi pasă?" gândi ea și-și întrebă bărbatul cum își petrecuse timpul serioja în lipsa ei. O, admirabil! Mariet spune că a fost foarte drăguț și trebuie să te amărăsc, nu ți-a dus deloc dorul ca bărbatul tău." Se cuvine să-ți mai spun o dată, mersi, draga mea, că ai venit cu o zi mai devreme și deci mi-ai dăruit o zi. Scumpul nostru, Samovar, va fi încântat. Alexei Alexandrovici, o poreclise Samovar, pe vestita contesă Lidia Ivanovna, fiindcă se enerva mereu și se necăja pentru toți și pentru toate. A întrebat de tine, dacă mi îngădui să-ți dau un sfat, du-te astăzi pe la dânsa. Știi doar că îi se rupe inima pentru toată lumea. Acum e preocupată, peste celelalte griji, de împăcarea soților Oblonschi. Contesa Lidia Ivanovna era o prietenă a lui Karenin și centrul unuia din cercurile societății Petersburgului, cu care Ana avea prin bărbatul său cele mai strânse legături. Doar i-am scris. Dar vrea să cunoască toate amănuntele. Dacă nu ești obosită, treci pe la ea, draga mea, te duce contrati cu trăsura. Eu am treabă la consiliu. Astăzi n-am să mai mănânc singur." Urma Alexei Alexandrovici, de asta dată pe un ton serios. Nici nu ți închipui cum am obișnuit." Și cu un zâmbet plin de înțeles, îi strânse îndelung mâna și o ajută să se urce întrăsură. Capitolul 32 Acasă, cel din tii care o întâmpină pe Ana fu copilul său. Alergă pe scară spre ea și, în ciuda țipetelor guvernantei, izbucni cu mare bucurie. Mama! Mama! Ajungând la ea, îi i de gât. V-am spus că-i mama, strigă el guvernantei. Știam eu. Băiatul, ca și soțul, îi pricinuia unei un fel de dezamăgire și îl se mai frumos decât era de fapt. Trebuie să coboare la realitate ca să-l admire așa cum era de fapt. Dar chiar așa, Copilul părea încântător, cu bucle blonde, ochi albaștri și cu piciorușe plinuțe și sprintene, în pe bine întinși. Era o plăcere aproape fizică pentru Ana să-l simtă lângă dânsa și să primească mângâierile lui. Își reclăpătă liniștea sufletească, întâlnindu-i privirea sinceră, încrezătoare, plină de iubire și ascultându-i întrebările naive. Ana scoase darurile pe care le trimiseseră copiii Dariei, și povesti fiului său că la Moscova este o fetiță, Tania, care știe să citească și chiar să învețe și pe alți copii. Dar ce, eu sunt mai rău decât ea? o întrebă serioșa. Pentru mine ești cel mai bun copil din lume. Știu, zise serioșa zâmbind. Ana nu și sprevise încă de băut cafeaua când se anunță contesa Lidia Ivanovna. Era o femeie înaltă, grasă, cu fața bolnevicios de galbenă și cu ochi minunați, negri, visători. Ana o iubea, dar în ziua aceea îi văzu parcă pentru întâia oară toate cusururile. Ei, ce i făcut, draga mea? Ai dus să ramura de măslin?" Începu contesa Lidia Ivanovna, cum intră în odaie. Da, totul s-a sfârșit cu bine, dar n-a fost chiar așa de grav cum ne închipuiam," răspunse Ana. În general, cumnatea mea e cam pripită în hotărâri. Contesa Lydia Ivanovna, care se interesa de tot ce ne o privea, avea obiceiul să nu asculte niciodată ceea ce o interesa. O întrerupse pe Ana. Da, e multă durere și răutate pe lumea asta. Sunt așa de necăjită astăzi." De ce?" o întrebă Ana, încercând să-și stăpânească un zâmbet. Încep să obosesc frângându-mi în zadar sulițele pentru cauza dreptății. Uneori mă dau bătută. Chestia cu surorile era o instituție filantropică, religioasă și patriotică. început să se meargă admirabil, dar cu domnii ăștia nu-i nimic de făcut. Adăugă ea cu un aer de ironică supunere în fața soartei. S-au agățat de o idee, au denaturat-o și apoi discută despre ea cu atâta meschinărie. Doi-trei oameni, printre care și soțul dumitale, înțeleg însemnătatea acestei chestiuni, dar ceilalți nu fac decât să o bagatelizeze. Pravdin mi-a scris ei. Pravdin era un cunoscut panslavist care se afla în străinătate. Contesa Lidia Ivanovna povesti cu prinsul scrisorii lui. Apoi contesa istorisit încă un șir de neplăceri și de intrigi în chestiunea unirii bisericilor și plecă grăbită, deoarece în ziua aceea... Trebuia să se mai ducă la adunarea unei societăți și la comitetul slav. Dar toate astea au fost și înainte. Cum de nu l am observat? Își zise Ana. Sau contesa era și mai nervoasă azi decât de obicei? Într-adevăr, îți vine să râzi. Scopul ei este virtutea, e o bună creștină, dar umblă mereu supărată. Are numai dușmani pe care și a făcut tot din pricina creștinismului și a virtuții. După contesa Lidia Ivanovna, sosi o prietenă a anei soția unui director, care-i povestit toate noutățile orașului. Plecă la ora 3, făgăduind că va veni la masă. Alexei Alexandrovici era la minister. Rămânând singură, Ana își petrecut timpul dinainte de prânz, supraveghind masa copilului, care mânca aparte, strângându-și lucrurile, citind și răspunzând la biletele și la scrisorile care se adunaseră pe biroul său. Tulburarea și sentimentul de inexplicabilă rușine pe care le încercase pe drum se risipiră cu desăvârșire. Reîntoarsă în mijlocul condițiilor obișnuite de viață, se simțea iarăși stăpână pe sine și fără nicio vină. Își aducea aminte cu mirare de starea sa din ajun. Ce-a fost? Nimic. Vronski a spus o prostie de care poți foarte ușor să nu ți seama. Și eu i-am răspuns așa cum trebuia. Nu se cade și nici nu se poate să-i spun ceva soțului meu. Dacă aș vorbi despre asta, ar însemna să acord importanță unui flag. Își aminti că îi spusese odată despre o declarație de dragoste, pe care o făcuse pe o la Petersburg un tânăr subaltern al bărbatului său, iar Alexei Alexandrovici îi răspunsese că, trăind în societate, oricărei femei se poate întâmpla așa ceva, dar că el are încredere deplină în tactul ei, și nu are să-și îngăduie niciodată a o înjosi sau a se înjosi el însuși prin gelozie. Prin urmare, de ce să-i mai vorbesc? De altfel, slavă Domnului, nici n-am ce să-i spun. Se gândi ea. Capitolul 33 Alexei Alexandrovici se întoarse de la minister la ora 4. Dar, cum se întâmpla adesea, nu a avut timp să intre la Ana. Trecu un birou să primească pe solicitatorii care l așteptau și să semneze niște hârtii aduse de șeful cancelariei sale. La prânz, vreo trei persoane luau o zilnic la familia Karenin. Veniră o vară bătrână a lui Alexei Alexandrovici, un director din minister cu soția și un tânăr care fusese recomandat lui Alexei Alexandrovici la serviciu. Ana intră în salon ca să țină de urât musafirilor. Exact la ora 5, Pendula de bronz pentru un nu apucase să bată a cincea oară, se Alexei Alexandrovici în frac și cravata albă, cu două stele pe piept, deoarece trebuia să plece îndată după prânz. Fiecare clipă din viața lui era ocupată și socotită mai dinainte. Ca să poată îndeplini ceea ce avea de făcut în fiecare zi, el respecta cea mai strictă punctualitate. Deviza lui era fără grabă și fără odihnă. Intră în salon, salută pe toată lumea și se așeză repede zâmbind soției sale. Da, s-ai spăvit cu singurătatea mea. Nici nu ți închipui ce greu mi-era să stau singur la masă." zise Alexei Alexandrovici, accentuând cuvântul greu. La prânz, Alexei Alexandrovici vorbi cu Ana de treburile de la Moscova și întrebă cu un zâmbet ironic despre Stepan Arcadici. Conversația avea mai ales un caracter general cu privire la chestiunile de serviciu și la societatea din Petersburg. După masă, Alexei Alexandrovici petrecu o jumătate de oră cu musafirii, apoi strânse din nou zâmbind în mâna soției sale și plecă la consiliu. De data asta, Ana nu se duse nici la prințesa Beskidverskaya, care aflând de sosirea ei o poftise în seara aceea, nici la teatru unde avea o lojă. Nu se duse mai cu seamă din pricină că rochea pe care se bizuise nu era gata. După plecarea musafirilor, Ana se apucă să-și cerceteze toaletele și să ne căji cumplit. un Pricepută să se îmbrace nu prea scump, Ana dăduse înainte de a pleca la Moscova trei rochii la croitoreasă ca să-i le prefacă. Rochile trebuiau să fie astfel transformate încât să nu le poți recunoaște și ar fi trebuit să fie gata cu trei zile în urmă. Când colo, două ochii nu erau gata, iar a treia nu fusese prefăcută după placul Anei. Croitoreasa venit să dea lămuriri, susținând că așa era mai bine. Ana se enerva atât de tare, încât mai târziu îi furușine să-și amintească scena. Ca să se liniștească de-a binerea, se retrase în odeaia băiatului și petrecut toată seara cu dânsul. El, culcă ea singură în pat, îl binecuvântă și l-a cu plapuma. Era mulțumită că nu se dusese nicăieri, petrecând o seară așa de frumoasă. Își simțea inima ușoară și liniștită. Vedea foarte limpede că ceea ce i se păruse în atât de important nu era decât una din întâmplările obișnuite și neînsemnate ale vieții mondene. N-avea de ce să se rușineze nici față de altul, nici față de ea însăși. Se așeză lângă cămin cu un roman englezesc, așteptându-și soțul. La nouă și jumătate, exact, s-a auzit soneria, și Alexei Alexandrovici intră în odaie. În sfârșit, zise Ana, întinzându-i mâna. Alexei Alexandrovici îi sărute mâna și se așeze lângă ea. Văd că ai avut în genere o călătorie reușită, îi spuse el. Da, foarte reușită, răspunse Ana și începuse povestească totul de la început. Călătoria cu doamna Vronski, sosirea, nenorocirea din gară. Îi istorise apoi despre sentimentul de milă pe care l-a mai întâi pentru fratele său și pe urmă pentru dolii. Nu mi-închipui cum ai putea dezvinovăți un astfel de om deși ție frate, spuse cu severitate Alexei Alexandrovici. Ana zâmbi. Ea înțelese că Alexei Alexandrovici vorbea astfel pentru că vrea să arate că anumite considerente de familie nu-l puteau împiedica să-și arate sincer părerea. Ana cunoștea această însușire a bărbatului său și o prețuia. Sunt mulțumit că totul s-a sfârșit cu bine și că te ai întors, adăugă soțul. Dar ce se spune acolo despre noul regulament pe care l-am trecut prin consiliu? Ana nu auzise nimic despre acest regulament și era oarecum rușine că putuse uita atât de ușor, ceea ce era așa de însemnat pentru dânsul. Aici și, potrivă, el a stârnit mare vâlvă, adăugă care zâmbind încântat de sine. Ana a înțeles că Alexei Alexandrovici ar fi vrut să-i anunțe ceva măgulitor pentru dânsul în această privință și, punându-i întrebări, îl făcu să povestească ceea ce dorea. Cu același surs mulțumit de sine, soțul îi istorisit despre obațiile care se făcuseră în urma trecerii acestui regulament prin Consiliu. Sunt foarte, foarte încântat. E o dovadă că începe în sfârșit să se stabilească și la noi un punct de vedere rațional și hotărât în chestiunea asta. După ce bău al doilea pahar de ceai cu lapte și cu pâine, Alexei Alexandrovici se ridică în picioare și se îndreptă spre biroul său. Dar tu nu te-ai dus nicăieri? Te-ai plictisit, desigur?" o întrebă el. Deloc," răspunse Ana ridicându-se și însoțindu-l prin salon spre birou. Ce citești acum?" îl întrebă ea. Poezie de zanfer de Duc de Lille, răspunse el. Poezia Infernului e scrisă în chip deosebit. Ana zâmbi, așa cum zâmbești față de slăbiciunile celor dragi și trecându-și brațul pe sub brațul lui, îl însoții până la ușa biroului. ei cunoștea obiceiul, ajuns o necesitate de a citi seara. Știa că, în ciuda obligațiilor sale de serviciu, care îi absorbeau aproape tot timpul, el se socotea dator să urmărească tot ce apărea mai interesant în domeniul științelor și al artei. Știa de asemenea că nu-l interesau cu adevărat decât cărțile de politică, filozofie și teologie, că arta era cu totul străină de fira lui. Cu toate acestea, sau mai degrabă tocmai de aceea, nu lăsa să-i nimic din ceea ce făcea vâlvă în lumea artelor, socotindu-se obligat să citească totul. Mai știa că în domeniul politicii, filozofiei și al teologiei, Alexei Alexandrovici avea unele îndoieli și era în căutarea adevărului. În chestiunile de artă și de poezie însă, și mai cu seamă în muzică, pe care nu o pricepea deloc, avea părerile cele mai precise și hotărâte. Îi plăcea să discute despre Shakespeare, Rafael și Beethoven ca și despre însemnătatea noilor școli în muzică și în poezie, toate fiind clasate în mintea lui într-o rânduială perfectă. Dumnezeu să te aibă în paza lui! Îi ură Ana la ușa biroului, unde erau pregătite lângă fotolul său, lumânarea cu abajur și o sticlă cu apă. Eu mă duc să-mi scriu corespondența pentru Moscova. Alexei Alexandrovici îi strânse mâna și o sărută din nou. E totuși un om cum se cade, sincer, bun, de valoare în domeniul său, își zise Ana când se întoarse în odaia ei, apărându-l parcă împotriva cuiva care le-ar fi învinovățit, și-ar fi spus despre dânsul că nu poate fi iubit. Dar de ce oare i-o fi ieșit în evidență atât de straniu urechile? Sau poate s-o fi tuns de curând? Exact la 12 pe când Ana era încașezată la biroul său și îi de compus scrisoarea către dolii, se auzi un mers cadențat în papuci. Alexei Alexandrovici, spălat și pieptănat, cu cartea sub soară, se apropie de dânsa. Destul, destul!" rosti el cu un zâmbet anumit și trecu în odaia de culcare. Cu ce drept l-a privit așa?" se gândi Ana aducându-și aminte de privirea lui Vronski, aruncată lui Alexei Alexandrovici. După ce se dezbrăcă, Ana intră în dormitor. Pe fața ei nu mai era în care îi strălucea în ochi și în zâmbet cât timp stătuse la Moscova, ci, din potrivă, Focul părea acum stins s-au ascuns în străfunduri.